Godmorgen og velkommen til YouInvestor Det er mandag den 22. maj, og her til morgen starter vi med en historie om, at tusindvis af boligejere får fastsat en ny rente i denne uge. Vi skal også høre om forhandlingerne om gældsloftet i USA, som fortsætter mandag. Og så runder vi denne udgave af med en historie om, at Finanstilsynet beder bankerne om at ændre betingelserne for en bestemt type lån. Du lytter til YouInvestor Morgennyheder, mit navn er Sigurd Pedersen. Ja, så er det som sagt i denne uge, at tusindvis af boligejere med variable lån får fastsat en ny rente. Og der er lagt i kakkeloven til rentestigningerne. Det er meldingen fra Totalkredit, der sidder på cirka halvdelen af realkreditmarkedet re i Danmark. Konkret er det i ommejen af 14.000 F5, F3 og F1 lånere, der skal have en ny rente på deres lån. Selvom aktionshammeren falder i denne uge, vil rentestigningerne først gælde fra sommeren af. Boligøkonom i Totalkredit, Sune Malte Tagård siger, renterne på lån med variabel rente kommer til at stige betydeligt for de boligejere, der skal have en ny F3- eller F5-rente til sommer. Lånene skal på aktion i denne uge, og vi forventer, at renterne lander på henholdsvis 3,5 3,2 og 3,3 procent for F1, F3 og F5-lånerne, siger Sune Malte tager, boligøkonom i totalkredit. Hvis renten ender, som Realkreditinstituttet forventer, så kan boligejerne se frem til en stigning i ydelsen på, om, på mellem 800 til 2100 kroner per lånte million, afhængig af lånetype og om man afdrager eller ej. Og du kan se en mere præcis udregning af de stigende ydelser for de forskellige lån inden på uinvestor.dk Joe Biden skal mandag mødes med formanden for repræsentanternes hus, republikaneren Kevin McCarthy. Det skriver Bloomberg News. På mødet skal de to politikere forsøge at finde en løsning på det truende gældsloft, som den amerikanske regering er på vej til at ramme. Tidligere udmeldinger indikerer, at gældsloftet kan blive ramt allerede 1. juni. Men selvom forhandlingerne længe har været i hårdknude, er den amerikanske præsident og formanden kommet med positive udmeldinger forud for dagens møde. Søndag ringede Joe Biden til Kevin McCarthy fra Air Force One, og da præsidenten vendte hjem, var det med en optimistisk kommentar. Opkaldet gik godt, vi tales ved i morgen." sagde Joe Biden ifølge Bloomberg News. Også Kevin McCarthy fortalte pressen, at opkaldet var produktivt. Finanstilsynet er bekymret for lån med 30 års afdragsfrihed, og beder nu bankerne og realkreditinstitutter om at overveje, om de skal stramme betingelserne for lånet. Det skriver Finans på baggrund af en markedsudviklingsartikel fra den Finansielle Vagtgruppe. Lån med 30 afdragsfri år er typisk variabelt for rentet, og realkreditbelåningen må højst være 60 af boligens værdi. Men tilsynet overvejer altså nu, om grænsen skal være lavere, blandt andet for ældre, der optager lånet for at foretage nedsparing. Ved lån med 30 års afdragsfrihed er det især vigtigt at overveje, om lån med nedsparingsformål bør ydes op til 60 af boligens markedsværdi eller bør udbydes med en lavere LTV, skriver Finanstilsynet blandt andet. LTV betegner belåningen i en given ejendom i forhold til ejendommens værdi. Lån med 30 års afdragsfrihed har længe været i stor vækst, og udgjorde ved udgang af 2022 11% af det samlede realkreditudlån til ejerboliger. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk at høre med på Millionærklubben, som i sender kl. 9.06. Og husk at abonnere på Morgenhørerne, der hvor du lytter til podcast og så kan du selvfølgelig følge med i nyhederne inde på joinvestor.dk i løbet af dagen. Tak fordi du lyttede med.